Ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon deneri eta ongietorri gure bazterrak eman kizununtan Berri eta irugaten aldikotzu joan engira Bastan alderat, albandoz hergirat, albandoz herria belateko maldan, eh, bidean. aurkitzen den, bastango herri gorena ere, eh, haipatutu guen bezala, jadanik, eh, eta, la, la, bat metrotan, eta herria, baina bistanda, hauzo batzu, Aski gora ditugu mendian eta bereziki mendiola auzoa hor izan gira, haintzineko aldietan eta lehengo bizia dugu aipatu, gure gidari ginoela Lola Sagatea. Eta lolarekin eta herri esker, haintzinetik eskertuz, biztanda joanen gira oino alman dozerat, egun utziko dugu mendia eta plazarat joanen gira. E futtsiaane bisitatuz ere pixka bat elehengo bere bogasoen basegia etxaldea, eta ere ohko landare batzuen eta bereziki, sorginek eraabiltzen omen zuten intsusa. Horen inguruan egonen gira. Hora, eta plaza erradio nengira, goa, pez bat, uh, arkituko dugu, nahiz, peza ez dugu nikusiko, behinan, lorez inguratu uh, aden pez bat, bon, azpimarratzeko han ere, marmola egiten duen harrobi bat, eliza zarr berritu baten onduan, eh? marmola hori erabilia izan dela Moskun plaza gorian dioten Hora eta bururatuko dugu, gure itzulia, plazako etxe bat zuaipatuz, eta bereziki beola, diauregi bat, doi bat famatua hor, pio biobarora sena idazle handia hor, presosartu baituten, gerla zibilaz izanarik, sorrionez alare bizirik atela zen. Hora, ongetori mendiolahtik almandoseko plaza Hora. El sonea i mendiola osoko eskola saga bicitotginoen pifagno reken solas gochoak era mili onduna lola reken joiten gira bere familiako etxe batzuetarata mecheo el sonea eta hemen bizi zen ere aitaren e, anaia eta izan zituen 8 sei 6 eta 8umeak joandira joan ziren Ameriketara 14 16 15 utekin eta eh e, daude reino negondareala bat ikusi ditu hiru frontoian onduan eta daude eskonduak eta egin dituzte familiak, batek dat dat nenon eta hon bizidira. Goita horrek e, eta ez tortu dira ona noizbait. Bai, ba, bai, bai, e, tortu dire. Ospenka. Ondo daude, zo so, no bizidira eta dena ondo. Eta beren anaian beren eskaltasun hori faltzen e, da. Eske e, e, alaba santzia, anaia mo eta kezu supesalbe sale izitzen. Kaone ah, ah. claro, alabaki putxa da. A ber jarritu lende. A peruchenea. A peruchenea. Bai, e, e orain hitz eginen duen gizona da e bere ama emengoa. Eh? E, emengo eh Andre baten semearekin eginen duzu, mintzatiko zara orain Beola. Bai. Beola, beola da beraz Albando Plazako ostatu e, ostatua. Ba? Bai. Nikuste bai. bai. dut sakagondo akiko hemen bai. eta aipatutuko sakagardoa egiten zela, geraian, eh? Bai, egiten bai, zen. Nikusten duzu? ordan da nire Ba, ah, bai, bai, gustuna bai, parrean esos. eta hemen da gustunduko parrean auto aut, aut, fabide berri handi hori. Eh? Bai, fabide berri ondo hori jarraitu 20 orain. Atagoa mendika eskeretik etorregi. Bai. bai, eta hori jarraitu 20. Eta joaz eta Gibelian dugu kotxe bat. Ez bai, bai. Utsipa txaten. Bai, ez da menditu pasatzen? Hala. Agur! Agur! Uztiko... Bai, ez gure. que, badikoa, Armandoza. Ez que, momentu batean daude, Armandozen. Yeah. Ez aba. que, begira, ze, suertia. Momentu batean daude. Aba, aba, aba. Eta, aduztaz, bizitzeko, ikustuen dugu zea. Bera no, natura. Begira, ikustuen duzu belaiura, urala gure, azkurt, nire aba, txeko belaia. Aba, egite Dago... Et, etxe hori horreintik uh, bada norbait, behar guana, erruksa da? Es, es. Dago urtsa, eh, eta amabi urte urte urtsik dago, oh. bine horreintik anzutik. Eta, eta pelaia erabiltzen du norbaitek. Eta ez duzu, tentaldia horret, right? jodera etxe horren ikustera, edo... Ah, ah bine horrein. Ez ez, benan horreintzik uh, ah, bainka. Ah, ba, irrenguaren egon nintzen, se mehala bakin. Bai, mundu bat da, bati haurtzaroko denbora horret. Right. Eta amatzi, nere ama bizi zen, ikusten duzu etxe hori hortikan uh, uh. pixka eta ratxago, eta ikeraten ginen horrela e, amatzi ikustera oinez. En nere etxetik horra. Ah, eta hor ah, ziren nengusuak. Ah, ah, basiren bide ez dira ikusten biztanda badago ba, or, Bidea, bidea. Bide asko, basiren oinezko entzako, ala kotxeak. Ezo oinez, horrean e, e, beti oinez. oinez. A ver, jo en biscatorain, estaket no latera biherden hemen, karretera berrira. Errepide berrira. Dut bada... Ai, bai, stanen da, jo nic nicht. Eh, eh ona. Berri bueno, kamaraita. Jatunduko eskerro Ai, bai, bideori. Jo quiero pide sakta mexir naste dira, bis bai. Eta egiten genuen, handik, horra, e, igual e, arratsalde batez, tiaka tiaka tiaka, eh jo deminen ama Haitzi shar sharra seuen. Bueno, hemendikan, hor da. gine, eh, jarraitu. Ikusiko dugu Amaren etxea. Beike... Gero etorriko gara ona. Hemendik sartu bar dugu. Ba, ikusten, eh? ikusten dugu, ikusten dugu Amaren etxea edo izango da. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba ben. Amatchi doing it. Ama sortu za beren. Bai, esurraza. mendiola. da. Horri dikemen auso. da mendiola. O da nada men e, mendiola. O mendiko parteraren egoera eskian. Almandos ekomendi parteraren zela. mendiola, osea, a ver, Almandos kentitzen da bestaldean, guk oso. E hau da auzo bat eta hemen komunitate handi bat bizi zen, esaten dola pesak et jende gehiago bizi zela. Uste zakei? Bali kontatzen den. Badala, right, eh, bai, bai. Zemakiak da gustu dizte. Normalerri hemen go bizia zen eh, gogorra. Eta, eh, dena amaldan. Eh, denak hori eskurra izaten zen, eta zerriak egiten zituzten. Zure etxen ere hori zen, pentsatzen dut? Bai, bai. bai. Txerriak, txerriak. Be -be batzuk eta... Bai, behiak txerriak. Eta, gine, gaitu behar duk galdi? Ez, egol ez. Eta, gaitu zen alda hori <tot> Hortzeko urteak, Hortzeko denborako garai horiek beti horitzapen goshoaz beteak dira. Bede ziki golda buru, Lolaaren amaren etxeari buruz joiten gira eta horiko naturaren haipa egonen gira ere. Hola, Lola, beraz, hemen gira zure azken batean, zure familia eta etxekoen historiarekin, eta eh? zemen uh, ba ura errekabaten saratan uh, zuten da, ura urasko jaisten da ez belatetik ipar aldera ta vida sho ara vida sho ara nire amaren etxea nire ama hemen sortu zen eta gero nire ama jonsen Azkurretara eskondu zen, eraitarekin, eta nerea itaren arreba eskondu zen, hemen goxemeakin. Beraz, deanakara... Jendeak, ikusten denazar, ezkontzen ziren, auzo bereko jendeak elkarrekin, ez beti minam da. Ez beti. Azkontan erraten da, gehi gideela, behar dela, auzoekin eskondu, edo. Ez dakit. Baina, nerea matxi, lizarrakoa zen, eta nerea itetxi, ultzamakoa orduan baziren 2 puntetakoak eh no hor ematen du zure ama txiren herosi zuen egin zuen berritu eta orain ez dakit bizi den eta asteburutan tortzen diren fenomeno hori ere gertatzen da asko hemen eh bideka itxiko vaserria eta herosi konponduta eh meñahu esa familikoa herosia eh norbait herosi zun Nudunez, dago konpondua. Jo, so, jo, so, jo so, behi eh? Bai. rengoari harri hori ek language dira. Bai, bai, bai, bai, Hau da bakarrik e eh. zeka harri segiten ze ziren harri Denak, denak. Harri... Hemen etziak denak harriz eta bar, barna zurez. Hegurra. Ba, Hemengo aritza. Hemengo surarekin. Bai, bai, bai, bai, ah. Nola jarri bihartzen zeren Hortzat askide mora utzi eta... Ez eh? dakit, baina oso artistak ziren, eh? Hemen baserrietan, baztanen zura, zarrak, irure guztekoak eta horreindik bizirik. Oh, sartuko gida, Erdin? Ez dakit, posibleden? Bueno, ez. Bego, bego, zitu importan. Eta hemen horren ikusteak, zer? Uh... Bueno. Noiz etartzen ziren, txikiaz minarik, bera da amat, edo... Bai, etartzen ginen... Bueno, ni amabi urte bitarte bizitu nintzen hemen, eh? Gero joan ginen, hemendik dik familia guzia, ahore joan zen. Gu joan ginen berara, hauek txargarraera joan ziren. Ja. Eta hemen bederatzi gume zituzten. Gu ginen sei eta hemen bederatzi. Oh. Eta ja, hauzua udana dana egintzen ustu, momentu batean. Orain dela... Irurugo iurte. Irurugo iurte, eta nagoan ginen ebendik. Eta tortzen ginen, txikiang ginen, amatxikustera, eta guk eztia bagen nuken, eta hauek ez, eta beti hartzen genuen eztia. Ez ha eztia egiten zen, alderetan? Erleak egiten zen. Erleak egiten zen. E, erle... Erletxeak zeuzkan gaina eberak eginak oso politak, asko maite zuen erleak. erlea. Eta atortzen ginen, eta ikartzen ginen ezkia. Eta gara? Emen go, frutuekin egiten zen, ere garaian pentsatzen dut? Hamonek egiten zuten ere cimentado, mermela da, edo? Nik ez dakit, nik dut asko, baina ez dut uste, egiten zenik, eh? Emen sagarra egiten zen gorde... Eh, este fruturik bat zen, Bueno, eh, mora, eh, maixustak, nik orain egiten dut, ez dakitamak egiten zuen, ba, igual zerbait. E, Baina ez gehiegi. Eh? Azukria ere karioa zen, karestia zen, etzen ohitura hundik. Eta gustatzen zu orain errepidea indutemendik ba, ta, tak tak eta etxon da. Ez etxe, ez hori grai batean, e, eh? kanbio Belateko tunelaren Dai. hartzeko lastruen. Eta orain ja begira hemen e, bizi bisigai zaitezke eta Iruinan lan egin, e, oh. ordurdi baino lehen zaude Iruinean. Dena aldatu Dena aldatu du. aldatu du, baina bueno, ikusten duzu hemengo hemengo landak eta denak maldak eta hemendi jendia joan egintzen ba pentsa batzuk gustandira hemen sustanda ha bai bai eta argi auso ditugu hori batzuk hori bai bueno ezagien norbaitek oraindik ana dituen ardillak eta baina bueno hauren zegoen dana dena landua hemen jendia bizi zen bere beiak eta naturaren endeja e bai nagia hemen eh noi. Eta erigira, eh? erri hau, munduko politena dela, bidea, ba maizpentsatu dukezu zuzuek ere, ba, ba, ba, ne? nendiola. Ba, ba, ba. Eta konturatzen zara gero, sartzen zarenean. Gazte zarenean, nahi duzu, irian, nahi duzu, irita. Ba, eta gero, etortzen zara, Ezo, duzu, eta esaten duzu. landare hori, no, nahi ditzen duzu, hau. Eta hemen jolako... Hori kardua, ez dakit. Adoza, betez. Nik ez dakit izena horren izena? Hori ohoinak da hitzen gini zuen. Nola? Ohoinak. Ohoinak, ah? Eta botatzen zen hiletarat egin. Bai, eta zen gelditu. Hori da sauka. A sauka, bada. Zohon, e intsusa. E intsusa, intsusa, intsusa euskaraz. Eta hori da urritza. Eta hori da Eta gero hemen... Makilak egiteko. Altza ere badago horretak. Ha, bada, bora, oso ongi hemen hesea baitan onbait ere hori berazalde bai bai mira urritz asko ikustu ez dut hau ere urritsa da ardiak guri begiratuz bai horiek <laughs> bai izta ur erreka honek baro izen bat edo walatan zenttantemend bat ezaket erreka errek uni ezaket nik askurratrik ateratzen denari hartan zute hartan zute eta hau ez dakit eske hemen errekak e, Eta erreka nonduan da etxeak daki izena. Ah. E, erreka guztia daukate bere izentxua. Ah, da, da, ba, ba, ba, ez da nahaztu behar. Ez dakit. Eta hau, landare hau, ez hau zen duzu? Bai, Na, hau da, eee... Azeripuztana. Azeripuztana, jaten bai. da ere, Hau oso ona da... Er, Erraumaren kontra eta... Bai, eta gero eh, asko erabiltzen da ere... Gorsi eta uran eutzi eh, aste bat edo... Eta landareari... Oh. Izurriteak entzeko eta erabiltzen dute. Ah, hori, hori. Vitamina oh. ere du. ba, dugu. Ba, ala. Gartza bat ikasidugu bidea. Asko bat egi egan, eta eh? ere guziz. Uh... Oian norenak dira, herriarenak? Bai, herriarenak. O... Basta nago... Bai, Zeraren? eta egiten dire garbiketak, eta egiten dire, gero ere egiten da... Eh, eh, ba... Ezura aprobetsatu, gaxaldu, ez da noletzen den, baino da, herriarenak. Oian horiek bai. da. Hemen, ikusi da, etxe eraikuntza berriak bat direla. Bai. Dari, bueno, etxeko terrenu ane da, semeak egualituen ba, etxe bat. Etxekoa zenidea ekola egitek uste, batean, beren etxeata. Beren etxeata. Beretxeata. Egon garen hor... Elizaldean egon garen horren onduan gero ba, ikusi dugu etxe berri bat hori semearena da. Horla. Elandare frango horkitzen dira, bastango mendietan, funtsian gure eskaldeko, iparaldeko mendietan bezala, hor eta itxasoaren eraginek, baster ferde-ferdeak egiten dituzte eta Elandare frango sortzen dira, lola sauka edo intxusa eta ikusiko dugu misela unek bertute eta, bon, kalte batzuen itxura dauka batzuetan. Sauka asko badata sauka, perque bueno, eh, historia berezia du eta bertute edo kalitate bereziak ditut, penso. Bai, saukak dauka eh bueno, da berez. Eh, saukan frutua, fruturekin egiten da mermelada oso ona. Hemen ez du jendiak egiten baina Italia alde. Ori beltza bilakatzen denean, eh? Bai, ontzen denean eh mas, oso, okoa eh, besten denean, horrekin egiten da mermelada oso ona eta italian askora biltzen da. asko an egiten zutela. Eta le, a Espayonzen Cuzkon eta esaten dute ere egiten dutela eta aragiekin jaten dutela. Begozea eh bueno, plaza altza bat eta bueno. Hortik aparte, bueno, e, sauka eh euskaraz, baino e, dator xauka zambuko grekoak egiten zuten E, Soñu tresna bat, pentsatzen dut Txirulan dezeko bat izan zela eta zuen izena Sambuk eta hortik dator e, izena. Erraten dute, Kristauak ez dutela asko maite zoitz, zoitzau, ze, e, Judas ginkoa salduzuena, Kristoz e, salduzuena, horren adar batetik egin zela urkatu. Eta, bueno, hemen ez dute asko maite zauka. E, e, e, ez dakit, e, kristauak direlako edo ez dago ez dauka e, ez dago gehiagoko. Badakit ingelaterran ardo bat egiten dela, ardo, ardo mota bat egiten dela ere. Baina hemen jendiak ez du belegi erabiltzen. Nik egiten ditut, mermeladak, eta oso gustara jaten bote, gehien bat nire hilobak jogurretu dut. Bela, bada hemen sorgin uh, kontu Ai, zerbait horrekin. Bai, bai. Eta e, aza, e, saukak dauka, dauzka adarrak dauzka bi azal. Bat, bigarren azala hori da horrekin e, egite, egiten da eta egiten dute gora ukendua hori argutzeria eta hori joaztake nola e, erredurak eta sendatzeko. Eta esaten dute sorginak e, ere beren ukenduak egiteko erabiltzuz. Hortikanez da, fama ona. Sorginak epatzeko hemen, denetan bat zela kok ditugu dienkotikiak, sorginak, edo belagileak, edo holako hau zontan, mendia hau zontan haurazilerik ziren belduk batzu hitxe bat eta pasatzeko, edo... Ez, ez. Ezan behar dut nere familia, etzela, familii eh zut gauz gehiotan A, amari esango bani hori ei hoiek erriak ditun ez eh sorginaren asuntua e, gehiago dago u um, aldian hor ezaki zuhar ez, murrialdia binio bueno, e, nere garaiko jendiak hortan ez du sinesten ni sinesten dut naidu dalako idutzen zaidu dalako soragarria sinastea baina badakitez hori jogina sortzaile delako bueno eh? sorgina baño ni badakit Errig guzietan sorginak erabiltzen diren zirela e, e, erabiltzen zirela eta herri et, anttzeko herrietan erabiltzen dira kanuza honitzetako. bat izaten zen ilortzea. Emakumeak gelditzen ziren adun igual zortzigarren aurra edo soltera edo eskongabeak. eta horiek mm, ba ziren horrelako or, kutsuak. Ni daukat. Baserrri hortan egonaren baseerrri hortan sortua, Mari Cruz, eh, paraguaien misiolari. Eta horrek erraten du: Paraguaien 12. edo laugarren aurretik antzina danak hartzen dutela remedioa ilortzeko. Bai. Batzutan egiten dula defektua, beste batzutan ez, batzutan bera ere hiltzen dela, ama hiltzen dela. Esta. Baino, bueno, baino gaunsa hoiek E, bai, badakit sorgineak... apaizek ez dute maite horlako gauzarik aipatzea. E, ez, e, apaizak ez dute nahi bai. Baina badakit, e, ba, hernaltasuna kontrolatzea beti izan dela erribuzilean e, behar bat. Behar bat, zeren, klar, aurrak etortzen ziren, etortzen ziren, etortzen edo, edo, edo, aurdu ngel ditzen zarela, izahamasei urtekin... Ba, ni badakit, bazirela horrelak, baina, nik ez ditutu ezagutu bere nere bisilian ja. baino sorginkeriak beti dauka bere gauza ikutua eta gero no? e, bai egiten zituzten ukenduak e, sent sen sen sen sen belarrak sen da, eta eta horrelakoak eta, eta gero ba ba zeonarako misteriotiki bat ez, ez, ez, ez zuteni esaten eta orduan ba bueno, zen, hori ez baitzen nere jakintza eta oi jakinza hori, e, ja, hori gordetzen zuten olapait jakinza ba, hori gordetzen zuten olapait baitzutuan eta horrek ematen zion misterioa eta orduan ba bilakatzen ol ziren sorgina ba, ez dakit zer eta gero akelarrek egiten zituzuela segur nago zeren bestea toponimia nola do de sorginerreka sorginera eiren egiten etitu zuten eta eta pasatzen zuten oso ongi eta eta hori elisa Eta... boterec tutto in questo Zorginen munduan uh, baiginen, or, uh, kantu famatu bat, diote naz, uh, Frantzia alde ortako kantu baten eskoraz egokitzea izan da, ura ishoririk zorgine uh, bidean, edo maili ere, Benito Rertsundik orta azkantu bat egina du, mainan alde guntan istan da, amaia zubiria entzundugu, Pascal genen gitarra, bizi eta edegarekin ere. Hora, amaiaaren bosa, beti erekoa dela ere funtzean Eipatu ditugon gauza horiek bezera. Hendo gira berriz almandozeko basteretarat lolaarekin plaza bisitatzen hasiko gira eta berizikio e nengira Elisa da Hemen gira San Pedro Elisa San Pedro? Hengo Elisaan Eta baten du beste Eliza bat dela, bere alboan edo... Ez, yes, ba, a ber, egonik zortzi urte do nituela egintzen, e, inauguratu zen e, Eliza, Eliza Berria. Horritzen naiz, oso ongi zen kriston besta intzen. Gizonguziak eta horri ziren, beren Boneta Berriakin eta ondo jantziak, eta egintzuten paper batean firmatu eta sartu zuten arri azpian, harri baten azpian beren izenak, emakumeak ez. Eta, eta apespikoa edo gotzaia hemen izan entzene, nes? Zura zere, eta holako genan e, liatik. Baina, hau zen Elis Zarra, eta begira ze Polita. Eta, e, kenduzioten arkoa gero ikusiko dugu zeren oso ona zen. daino, ez dakit, Elis Hau horrela begira ze M M Miserian utzi duten. gelditzen dira, pareta nuko batzu gilditzen dira. Bai, bazen ikuskera. Oguilduko gira, eh? Baina hori garbitu eta ez dakit Iza berriaren itzulia egiten dugu, no? Baina eriza berria da itzusia da berria Zba, Zuka, baina pentsatzen dut Inungo estil horik ez diauz Bistela pentsatzen dute bat zuek xiz jorrezki ez? Baina hau, hau beretan zen polita Baina well. egiratuko dugu, eh? Hau benetan zen polita Eta zen, biskabate romanikoa edo badakiko noi noizkoa Ez, ez, ez, ez dakit Hora ikusiko dugu ja badeo datak Eztakit, no den. Ikusi behar dugun, ikusten duzu? Na, muguak, ikusten dira, men... Nari. Eta nola dago ondana? Ah, biziki buru zahak ematen du, hau, eh? Ah, Hama no. bi, honairu mendeko, ahriak direla, no, no. onde hortan, eh? Jaurai, no, no. egonen zara, gerditu garen horrekin, horrek errelen dizu noizkoa den. Huatzen bizzat? Haiz? No. Eztakindu handik. ¿Cómo beleó cuando llegue a T NHL? Ya, cuando estás en un lugar ayúdico, no te pierdas si keeps Bruno... Un enczkazo que acabamos para pasar al bándoso вже Quáveremos... Aliás es una pausa... Paus, Mi c�� eh? Biten dugu Eliza zahararen zulia, hemen, tenze bat utarik, eh? Paretau, eta lehiu horrein dukan, dola daukan, hau, antzinekoa da, hau, dena, baina. Bueno. Gero, erraten dute, misteriozki Eliza berri egint, hau, errezela. <laughs> Su manzion horbaiteak. Eta erreko zen, dena arriskoa zen eta... Bueno, baino, barna. Beilatua eta beilatua. Eta, eta barneko... Zure da. Dena. Eta guztan dena. Olio, olioak hinta hori. Osuki, abandonatua berazaren. Dena, abandonatua, abandonatua dagoen. Dekida. Huxi, hemen... No, no Zerrite, da. Zerritegiak, gollategiak... Narabaiten no etxeada hori? Eda? Ez. Er, no... E, etotzen da jendea eta jartzen duia, korreak. Eta guztuzu hau mela sorry, esta no un momento bezala ekerria o... edo eh, se está que yen dia egiten, baina neri ditzen sait oso oso anzineko aztar nauek garbitu eta herriak erabili er, erabiltzen aldu ba bat egundian batian egiteko berso bersoneiak eta bat, nik zer dakit? gauza egiten aldirenen. Bai. Jo, dena den, emendik uh ikusten dugu, misanda, entzuten da, autobidearen zahata, zubi hondibat ere, dago diadukto bat ezela. Da, iku, iku, errepedio plazako, Eta zantan zertzilen, denda batzu Denda bueno, bat zegoen. Eta netari bat zen garaibatean, txoroski? Bueno, denda bat azegoen telefonua, e, orduan telefonua bakizu etxetaren zela, eta beti joan mihaz zinean... Telefona enda... publikoa? Bai. Bueno, telefonua zuen etxe bakarra, eta zen dendari bat. Eta, eta, bueno... E, Razzolta, hemen ikusten dut, uh, Milabe atziuntan hilologo eta Sari nacional bat okantzuela apain, apain dura edo berritze, herriak, beritze, herriak, herriak garbitu, obrak egin zituen, Bueno, herriak polita, ezke ben, ipatzen dute, ba, oso polita, ikusiko duzu, dena dago asfaltatua, etxeak e, daude, benior, no, etxe e, e, multzua, hau ez, hau, hau, hau ez zuten eh, aterako. Sal, salbo, bena egana eh, edu, jendeak, sosra ba, edo, dirua abazuela, berritzeko, ez edo? Bueno, eh, bai ezakitea herriak egiten duen, e, bastan baliadak, hau, azkenian, azken, a, ba, bastanda, dire, amala herri. Eta amala huerri horiek egiten ditu, e, E, a, udal bat dutte Elizondoan. Torduan, ba diruak ere eginen ditu banatu, ba herri-herri. ikusten da hemen bo, etxe berrituak badira, bai, badira ta, bai, pisuak egineak, badira eta pisuak eginak, bai. Bizitok apartamentuak ez badira horra. Bai, bai. Badira. Bestela familia bat etxe bat zen hemen edo nola zen? Bai, lehen bai. Lehen bai. bai. Familia hundiak ziren eta hor etxegoen pisurik ere hemen hoiek denak dire berriak. Ez hemengo emengo jendeatzen, egitarra, beraz, plazako jendeatzen? Bueno, dez, e, denetatik. E, bueno, a ber, e, e, zegoen, zer zegoen. Bazkaldu behar dugun behola hori zen herriko jauregia. Oso, garrantze handiko jende aberatxa, lehen dik zetorren jende aberatz etxea. Hori saldu zen, erosizun hemengo emengo Eta jarrizun jatetxea eta dauka ikarrarretzko ospea. Gero, orduan duan zegoen etxe hundibat zegoen Guardia Zibila. Gero? Guardia Zibila, bilaz, belateko mendate horren kontrola egiteko nolazpeite da? Oztokik, bon. Guardia Zibila. Guardia Zibila. Hor bizizien Guardia Zibila, eta familiak bizi ziren eta hor bai, zen kuartela. Eta, hemen dikana, ateratxik izan dugu edo, joan batko du. Eh, bai, atak antatik eta... And, hai, and. Ha, eta gero? A ber, hemen dago arrubia, marmol eh, aitzuria da, nora da Euskaraz? Ba, ah, marbrea, marmola, ba, ba, ba, ba. Marmol txuria. Eta horre egiten zuen lana jendiak. Hor ikusi duzu, arrubia. Errazu, irakurtu dut hor uh, marmol horrekin uh, Moskuko, plaza gorriko, marmola, da, Balia zela. cela. Po segura eski. eta Barcelonako Cristobal Colonen estatua horrenako. Es hori, hemen. Jakina da hori hemen Esta que jaquina den, baino hemendik beti izan da eh lana eta eta ospeundiko. Mármol a rubia. hori que controlats sense sonorí. Impressabate que no tampoco jende batzu, ez, ez, Es, es, es, hemenguak, hemenguak eta estatit. A ber, hemen bizi ziren, iruinen bizi ziren, baino bueno. Eta menitentzun lan jende pilo batek. Ah, bai. Herriunteko jendeak horri ditentzun lan. Gero, ikusten e, duzunez hemen haziendak eta gutxi ziren, horregatik erraten dute, mendio lan, jende gehiago bizi zela ah, zen ah, anla ziren, belaiak eta... Ah, Errazoan ah, ikertzen ah, behitirako, Zasko, egeta largoita hamala hoa biztanle direla gaur egun ah, ah, no? zen hori normala da, ah, bai. ikustiz bazilela berreun pasa, mendio lan bera... Ah, ba, hemen ah, ezo jendea iban, da, no, bai, bai, mendio. Joanda, emendio dena joan ginen. Jende. Jena jo. joan ginen. Eta zegoen, ja, abe, zentzatzi, e, e, gaur egun, belaiak eta larreak ezin dire eskuz egin. Hemen ezin duzu makinarik sartu. Ah, ba. Jendia joan zen emendik. E, bera aldera eta gubera da Usa, joan ginen. Eta, hemen baigiraz, inguruko mendi horien e, izenak berbada badazkitzu, edo zer... zer Hori badakizu, zer. errango dizu, beste gizarrurik. Mendi asko badira, mendi asko. Go oh, pasatzen <laughs> ala hemendik. Bon, hala. Pasaya txiki bat hemen. Ibiza saaren acetik pasatuita. Ne ripena un diema ten ditela isak. Horrela ustea. Hausa abandonatuak. Hemen. <truqen> <truqen> bon, hemen gira delas eh, almandoseko elisaren ah, hemen ba. Data bat emana da, uh, xarjera, no? Milabeatziun no. uh, e, e, eta berroita amasean. Ordoan beraz, eraikizen Eliza. Inauratuz, Eta, ikusten duzu arku hori? Oso arku edera. Hori da, beste Elizakoa. Le, lengo Elizakoa. Moran nugu, oso romaniko... Eh? ...garbia, lehenengo... ...eskulturarigabeta, oso apainat. Eta, ikusten duzu... dauzkan... Eta ah, da no, so, izango da, oso bai. zaharra esango da ma-bi e-mairu behar nondekoa, ziurazki. Bai. Eta kendu zuten hand, erizartatik, eta esto, eta hemen, barruan dago e, nola da uste dute eh? Bataiatzeko aska ere handik hartua. Ha, ah, ere gordetzen zen hori ere. Inoze politarkoa, eh? Eta ah, oso, perfeta da da, oso ongi egina eta bedaren hori gordetut, eh? Bai. Eta eskubian edo bi jarko kopiatuak ez zela. Bai, nire kopiatuak nabari gure. Eta marmorez ekin hori atik da. Eh? Ah, arrigorrria, hori edo... Ez es que bastaren dena da arrigorrria. Ah. Te ikusten duzu gero zapai azaitsuzia den? Bai, hori el usten da, ediza el klássiko zitzura bat emana izioten. Eta eh? ben jendea, misa batago igandero eta iten direi lietak. Apaisa, apaisa errian edo? Bueno, gaztenen, eh, lehen abai badago. Badago, apaisa zarzarradaduzu joar ikustera. Ba, hortzen aldo, nire, nire, nire, nire, nire, bilhitz egiteko. E, ba, eta, eh. ba, hori, jendea ibiltzen da, misan hemen, oso gutxi jende gutxi da. Zorrak, etxe esala, eta gero, iletak eta, ba. Zorzaak ah, nah. eta. bueno, orain gohanen gara, apaisaren atari da, eta gildietzeko zara, arrituta. En, apaizak igual izan ditu zularo edamarru eta zaintzen ditu loreak, biztak izuzuz duze loreak Dezaten, eskalduna, zaten, eskalduna, eskalduna, hemen, misak, Eta apaiz Euskaldunak beiztanda, eskaraz egiten dira batekin, txaurazki Baina eskaldunak, apetzak hemen Euskaldunak zehken hau e, bizi da hemen, heu normalki, ja ez dire bizi e, apezetxeak eta Auzarralako. Karikendira. Bai. No, Taldeka bisiera. Bisuatean eta Bueno, begira, hau da haureria, so sofa matua eta oso hau zorrogarria. Oriola izenekoa beraz zen, bela zen eta orain beola baina ez dakit nola zuen izena. Eta hau zen eta ostatu bilakatu dena, hori da. Bai. Vale. Jaetxe. Hotel Jatech eta e... Esa ah, ez, está todo correcto. Hatetxe osea, famatua eta gero egiten ditu elaboratu, hemengo gaztak eta. Ah, eta hau da ere toh, hemen hemend pasatzen begira, mm. uste dut toki hau pixkat famatua dela. Mm. Eta Almando zen usteko tenoori egin azuko, eta eskertu behar ditugu or, lagundu dituzten guusiaak bereziki gure gida izan den lola bestanda. Milesker eta oh, bisita bat berezi duela berrtzeere almandozek, eta Alman Eskoal Herriko horietaik bat dela egi bat besteak bezelakoa, minan ez berdina bere pertsonalitate eta historiarekin oh, hartu zirezten bezala. Milesker, Gisa usiz eta zuheri ere guekin negonik, izan ontza eta bestaldiakte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten orduan azten naiz, izkutukoak re baitan pizten diren bazter mir ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.